пускаючи їх топтатись по глині. До глини додають солом'яної січки або полови. Коли таким способом витвориться вже досить чіпка маса, з неї роблять руками вальки, тобто плисковаті циліндричні шматки глини. Із них зараз же ліплять стіни, накладаючи вальки один на одного і утоптуючи їх та вирівнюючи іноді дощечкою. Підвівши таким способом стіни на половину чи на 3 чверті аршина, дають їм висхнути, а потім ставлять далі на таку саму височину і так далі. Значно скорше та зручніше йде праця з лимпачу чи саману. Так звуть великі цеглини – витиснуті в дерев'яній формі з щойно описаної мішанини глини з соломою. Лимпачі виробляють у вільний час в належній кількості, а потім одразу ставлять з них будинок. Однак валькові будинки мають перевагу над самановими, бо в останніх, хоч самони її заливають рідкою глиною, між ними все-таки зостаються щелини куди заходить вода та через які можуть пролазити гризуни та ріжна комашня. А валькові стіни, якщо вони досить товсті, незвичайно міцні і можуть стояти дуже довго. Збудована таким способом Руснацька церква у Тульчі, Добруджа, існує, кажуть люди, з кінця XVIII століття. Такого роду будови Можна бачити вже на передмістях Єлисаветграда, де їх звуть землянками, бо вони мають і земляний некрутий дах. Ще далі на південь такі будови вже цілком звичайні. Турлучні хати або хати на сохах. Всі земляні будови, що ми їх вже описували. Відзначається тим, що в склад їх стін або зовсім, або майже зовсім не входить дерево. І його в цих будовах вживають, крім вікон, тільки для стелі та для кроку. У турлучних хатах дерево грає вже значно важливішу роль, бо з нього будують кістяк не тільки стріхи, а й цілої хати. Спланувавши хату, а в ті місця, де мають бути її кути, вбивають у землю сухи, тобто досить товсті стовпи. Потім верхні кінці цих сух сполучають одним або двома рядами горизонтальних брусів чи балок, що звуться зруб або ощеп, бо їх зарубують на кінцях у замок. На цей ощеп настилають сволок та слижі, тобто балки для стелі, принаймні в житлі. А над стелею ставлять крокви для стріхи. Сохи були раніше справжні сохи, тобто мали на горі природне роздвоєння. А тепер це так звані шулі, тобто звичайні бруси, Часом досить товсті до шести вершків завтовшки. А на верхньому кінці в них вирубують глибку чи чоп. Між сохами вбивають кілки або вкладають поперечні перекладини. А до цих перекладин прибивають дальшу обшивку хати. А цілу хату конче потім обмазують глиною. Обшивка ця має свої варіації відповідно до місцевих умов. З поміж турлучних будов передусім звертають на себе увагу хати з соломи та глини. В них вздовж майбутніх стін, між сохами, вертикально та досить близько один від одного, вбивають в землю дерев'яні кілки, а їх верхні кінці – Впускають в още хати. Потім, з житньої соломи, звивають довге та досить товсте перевесло.